Zintzilik irratia Aotzak zabaltzen Aztelenetik ostiralera erretegia. Zintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabidetan entzungo ezitu zun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta bar eta bar Eguneroko tasuna begiratzeko beste lehiogar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 babycoitra.sintzilik.net FM EUR Ostiraleko erretegia entzuten ari zara Sintzilik irratian Jarretzen duzue Sintzilik irratiko erretegia entzuten eta zaroa iristen denean hemen ja otzazten du eta bueno Galizian ero bai otzazten du eta esango duzuen norainon juntzei hau Galizia dañon Bai, da, galego pillo ba, gure artean eta hoeek urtero urtero ja 30 pico urtea ez dakigu oso ondo zen bat, ba, antolatzen dute, ba, trintxerpen, pasaian, ez, pasaia guztian e, antolatzen dute. Gurekin dakago osoan, ba, Fato Daniel Castela Kidea eh bera, bera kontatuko digu, pixka, ba, zertas de Juan Artengo magostoa 2012koa. Hazteko ba, gabon zen. Gabon. gabon. E... Eh, bueno, Bauri, va, ori, va contacte a contacte nola, nola... Bueno, hoita mapik urte sandugu Bada que iso se maturte diren, ya seguro, seguro es Seguro, seguras que es aquí, eh, eh, O fato, pues, leva Máis de, de 30 anos Facendo o Magosto que, que o que se coñece, pues, en Uscalerria Como un, un gastañerre da, pues, eh. Eh, Na Galicia un, Ten unha tradición bastante, bastante Arraigada, sobre todo por estas datas especialmente na, na provincia de Ourense. Un magosto pois, consiste non ten ningunha ciencia, consiste en, en reunirse os amigos ou, ou as familias ou a xente do pobo e comer castañas, beber viño e, e bailar un pouco. Ba, batutan egon izan gara, trintxerpen, magostoa antolatzen, bai hori da, baina bueno, egia da baitare, bafato danelkastelaokoak, ba, magosto horren inguruan, antolatzen dituzela baitare, ekitaldi gaiago, gogoratzen zanete baitare, ba, bueno, pixka ba, basuen herriaz, eh, nola zanoletorri zinaten, galizitik euskal herrira, egiten dituzu ditzaldia, gauza asko egiten dituzu, ezta? Bai, eh, hai, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Que ao principio pois, un, un grupo de galegos Que fundaron o FATO pois, eh, Decidiron que, que Esta iba a ser unha das actividades do ano eh, Co paso dos anos pois, o, o acadaron Conseguiron conseguir o, o magosto a verdade que está moi, está moi Calou Está moi calado ¿no? Sobre todo en, en Trinxerpe, en San Pedro Que xa venga ven a ser Como unha, unha parte máis da, do calendario De festas da, do barrio de da vila E, e bueno Ano tras pues contamos con, con, con bastante asistencia E eh, eh, bueno, tra tratamos de, de mellorar Pouco a poco co escaso presupuesto co que contamos pois, pues bueno, 100 kilos de castañas Mais ou menos é o que se vai facer E eh, eh, bueno, ali a ver a pulpo E tamén unha pequena, pequena chozna de, Pois, pues, con viño do país eh, Con algo de lacón, mexillóns E eh, bueno, o típico, os gaiteiros I y... Horisango da larun batean. Larun batean, bai. La larun batean da. Non ber esa sentzarete, Biharbertan ja osteguunarekin hasten da. Bai. Eh, o pasado ben tamén ha con pasado de de outro tipo de, de actos de quitaldis, eh tamén máis culturais, unhas veces máis académicos, incluso tamén hai, hai un acto religioso pois pues, para porque certos, certos membros do fato dende a súa creación pois pues, tiña unha Unha asesibilidade cri cristiana, católico, apostólica, romana, moi, moi calada e, e moitos dos galegos e galegas que viven en, que viven en Trinxerpe Pois pues tamén, entón, pois pues, non sou día, creo que o cura tamén, tamén era galego e entre, entre eles, bueno, entre cristianos, artellaron Ni gustu, Trinxerpe, en mesa, que es da quitora indican Hagia ni lletaren bada goenean edo la mañon Mañonik entzuna ditut eta estu bate batean igual tocatu saide alaba galego sen tutea baita ez da. esta? Bai, asco asco, si sí, que se escoita moito galego polas, polas ruas de, de Trinxerpe e bueno, xa non tanto como, a, como antaño porque a xente pues vai, vai finando e tamén vai voltando a terra os seus fillos pues ainda que falen galego pues o máis na casa tamén o proceso de escaldunización pues eh, axudea a que a que menos, menos galego pola ruas de Trinchirrepe eh bueno pois pues, eh mañá mañá mañá esa misa na na parroquia do Carme a que bueno eu teño pensado non asistir pero bueno o, o, resto, do, o resto dos compañeiros do fato sempre sempre me perdoan Etá horei xango da bihar ostegunarekin baino quero ya osteirala larunbatean aipatu dugu magosto daukasuela ja gastaina erre gastaina erre, bai, arratsaldeko zeitatik hori izango dela, baina aurretikan ere hostiralean badau kasueta larunbatean ere bai ikuste dut hemen soen egitaragoan badaitu zuela gausak, esta. Bai, hostiralean eh o berres eh vamos vamos dar unha pequena charla sobre a música tradicional galega eh un poco también en homenaje a, a un lendario gaiteiro que había que había entrecherpe que, que finou este año que Eh, que, o que O que podes ver na, na foto do cartaz No, no centro eh, Aurelio, tamén moi coñecido Aquí aquí en, en Arragua Moi perto de aquí de Sintiliquirratia eh, bueno, pues un, un legado Que, que nos deixou unha persoa Que que estivo aquí vivindo Máis de 30 anos eh, Coa cultura galega Por bandeira, por así dícilo E, e a charla será, será impartida polo profesor de gaita Do, do conservatorio de Trinxerpe Manu Gómez Membro tamén do, do Grupo Triskele Que é un dos dos grupos de gaiteiros Que, que ameniza Moitos dos nosos actos Sempre sen, sen ningún ánimo de lucro Sen totalmente Dun xeito totalmente de, desinteresado eh, Bueno, esa charla pues, eso, Terá, terá as súas Kendas de, de preguntas e eh, As súas curiosidades Como, como vive el eh, O profesor Manu Gómez eh, A súa vivencia Porque el xa e xa unha persoa nacida aquí, fillo de galegos, eh, e bueno, que por certo, fala un galego moi fluido tamén, eh, e bueno, nos dará esa, esa charla, coa que, bueno, normalmente eh, damos, damos comezo os actos máis... o sea, menos confesionais. Vai, cultura la que está. Vai, vai cultura la, <tutura> la que... Geroi, costando larum batean, egiten duxela, liburu bate norteste ere vai? Vai, eh... En este caso, tamén osa bauz la mañá Antes domagosto adoitamos, adoitamos facer, facer algún, algún, algún equitaldi eh, Nos últimos anos Viñamos organizando o campeonato de billarda eh, O Chiriquilla-Chapelqueta Pero, bueno, logo, logo fama, fara, Falaremos del eh, En troques de, de facer o campeonato eh, Vamos a hacer a presentación de, de ese libro de, de José Antonio Irigaray eh, Un poeta navarro Que tivo a ben, Eh... Sete, po sete poetas, unha pequena escolma de sete poetas euskalduns ao galego eh, publicano, publicano nun libro que se chama eh, Alenda Fronteira eh, sete poetas vascos traducidos ao galego A verdade é que eu teño bastante curiosidade por, porque xo so, so falei co, co autor por telefone e eh, eh, bueno, unha pequena, pequena homenaxe tamben da a cultura, a cultura euskalduna pois que se poida que se poda desenvolver en, en galego traducir a, a outros idiomas pero como non o galego é un idioma máis deste mundo e eh? ore e cuestión dos ore suen sure, egitarahuan hore isangodela e guardiko 12 san pedro co de aretoan esta ta creo san dusuna arratsaldean ja seita va trintxerbeco frontoan Denaipatu duzun magostoa, ba, gastañer gustio ojekin, astu xe galde txalene, sandu zunean serrenda licor, ere gongo da, edo ya es goten, edo... Bai, gongo da, egon eh, da, egon gongo da. Eh. E oso, no. Eta, gero i gandean, eh? igandean si gandean baitare, ba, bat e aldiba, oso, oso un cuigarrie saten dena, esta? Bai, e, e un acto moi formoso que, que facemos todos los anos tamén, polo menos dende nos oito que, que eu leo aquí, eh en homenaxe aos mariñeiros que que morreron eh, desenvolvendo a súa laboura no mar en eh, concretamente aquí aquí na baía de Pasai hai unha serie de mariñeiros galegos pues, que embarcados en barcos de aquí ou estando faenando por aquí perto pois pues, deixaron a súa vida no mar eh as súas viubas pois pues, xa se quedaron a vivir aquí eh bueno tamén encolaboura con elas eh En homenaxe tamén pois, aos, O que nos cementerios Ese eh, día cruz dos olvidados Ese eh, xente que nunca, nunca aparece Non a podes oterrar É un acto moi fermoso, pequeno eh, En xebre como, como dicimos na nosa terra No que A, a escola de, de danza De danza la mía Unha, unha escola para, para Crianzas, para nenos pequenos de, Que onde aprenden band, Bailes eus calduns pois, Sempre nos non se bota unha má, unha má e, Elle dá un, un toque de corrido Para que non sea todo tan, tan tétrico e tan, e tan triste Porque hai que entender que O acto en sí Consiste en botar un, un ramillete De flores ao mar Pero Claro, normalmente Eso, eso, eso exerce pues, Alguna viúva De algún mariñero Os fillos dos mariñeros mortos entón, Para que non se xa todo tan tan solemne, tan, tan triste, pues siempre, siempre se ameniza pues, co baile dos rapaces, leense uns, uns cuantos poemas tamén, so, sobre todo con temática mariñeira, tanto en galego como en euskera, e, e bueno... E... Torre te la junei dunak va ba, a ba, e guardi cordu batetan y ya va ba San Pedro co Torrean, San Pedro co... eta San Juan Arteco co... ba, bueno, va a gendea que sa gutuco du. Va, onde se colle o barco para, para cruzar a paseidona ibane, no, pues... Eta Ale. bueno, bueno, le duzu baita, es ¿eh? bukatzen dira aste honetako agostoko asteburu ekitaldiak, baina saltotxo bate matatzen duzu eta agosto 2012 honetan, ba batean, 24ean, bai? Eh, azaroaren 24ean, ba badaukazu zerbait baitan, ez? Bai, eh, como ja, como xa antes, pues o txirikilla de chapelquetat o, o campeonato de billar da, da Baia de Pasaya que xa bai cuarta edición. Que está tendo un éxito bastante notable Sobre todo en, no pou onde, onde se desenvolve Que en pasaidonibane eh, con, con xente que chega de Galiza Tamén a xogar Un, un torneo onde o premio eh, Sempre eh, Simbólicos eh, Unha cesta con produtos galegos Ou unha cesta Con produtos vascos si, si é que gaña un galego eh, Non es como fato este Este acto fixémolo un pouco en, en solidariedade Ou en continuidade Con, con unha xente de, do noso país que, que se empeñou En recuperar este xogo tradicional este, Seguro que, que moita, moita xente que, que vive aquí o coñece Tamén, porque o viu, o viu xogar Cando, cando no, Nas nosas mocidades non había presuposto Para pa mercar o mái rico da clase Era o que tiña o balón vale, oida, maquil bate, pim, vale. pim, eh, Vi maquillak E, bat luzea eta bat txikia eh eta kolpeatu Etorri egingo duzuak pasaioanibaneko plazasan 24ean Bai Santiago en Parantzan Ni, su Amaiketan ser egiten eh? Jolastu zure hemengo galego de San Juan darren contra San Juan dara que San Goira hemengo batzuk euskalduna beste batzu galegoak ere bai Galesiate datorren talde horren contra edo denon artean es, de de artean eh, un torneo aberto, o sea, pode participar sin non hai ningún tipo de discriminación de, por por género, por idade, o sea, Mesca, o, motilla, eh. todos juntos eh, consiste en pasalo, en pasalo ben o eh tamén agradecer a colabora da de Bisi el Cartea de, de Pasai Donibane que, que tamén nos facilita os medios e inda por riba pues, aporta unha cupela de sidra para os participantes e, e uns pinchos de chourizo pues, para, para non tere a gorxa seca e, e o estómago baleiro. Oso, no, oso importante, adoribaita, dena quirola, dena quirola. Ba, oso ondo, Joan, esta aquí, se ve que iago nahi duzu un comentatzea? Oka tu baño len? Bueno, eh, so animar a participar a, a todo mundo, eh, E eh, que non es como fato Pois pues, aquí seguiremos Un poco eh, espallando a cultura Euskalduna por, por Galiza Na medida non que non se sea posible E eh, eh, por supuesto pois pues, non renunciando A, a cultura que, que nos vio nacer E eh, eh, bueno Colabora tamén Con co, co iniciativas pois pues, Como Zinxiliki e Ratia Si sí quería mencionar Que, que este ano Magosto coincide Coincide tamén co, co Proisa e Guna uh -huh. eh, Ordun eh, A... O que a, a presentación do libro tamén vai, vai dentro do programa do, do Proisa guna porque vai ser alino udalareto eh e, bueno pois en solidaridade pois con ese, con ese espacio de cultura e, e, de liberdade de, de autogestión como é o edificio Proisa pois si tivemos a ben engadirnos a formamos parte da, da plataforma de apoio eh e queremos queremos que non que non se derrube ese edificio que que se caer bastante maiz utilidade que outros moitos que hai no concello de pasalla eh, en desuso e eh, eh, como, como dio técnico de concello en ruina mm. en ruina tecnic, tecnic. técnica maio esculturala esculturala bueno, va mi Esker gurekine gotea gatik eta bueno, a ver, ikusten garema agosto nedo bestela billarra ¿Vale? de la jolaste nedo agueta con embatean gortikan ba base con gra gombida tutaz venga, mi Esker, venga, venga a Harreitzen duzue, zintzilik irratiko erreteik gian eta zaroa iristen denean, hemen ja hotzazten du eta, bueno, Galizian edo bai hotzazten du, eta esango duzuen norainon, jontzai gau, Galizia dañon, baina asuntoa da, galego pilo ba bizitela gure artean, eta horiek urtero urtero ja goita, maa piko urte, ez dakiko son dozen bat, ba, maa goztoa antolatzen dute, bat trintxerpen, pasaian, ez eh, pasaia guztian antolatzen dute. Gure kendakago joan, ba fato Daniel Castela o kidea eta vera kontatuko digu pizka ba zertas de Juan Artengo ma agostoa 2012koa. Hazteko ba gabon izan. Gabon. Eh, bueno, vaori, ba ba, kontatzea ser, ser nola nola, bueno, ogita mapiku urte izan dugu. Badake zo zen bat diren, ya seguro seguro es. Seguro seguro es. es da eh, eh O Fato pues, leva máis de mais de 30 anos facendo o magosto que creo que, que se coñece pois pues, en buscarería como un, un gastañerre Pobrida, pues, eh, eh. Eh, na Galiza un, ten unha tradición bastante bastante arraigada sobre todo por estas datas especialmente na, na provincia de Ourense. O magosto pois pues, consiste non ten nin unha ciencia, consiste en, en reunirse os, os amigos ou, ou as familias ou a xente do pobo eh, homer kastainas, beber bino, e, e bailar un pouco. Mm -hmm. Batzutan egon izan gera, trintxerpen, magostoa antolatzen, tabai hori da, baina bueno, egia da baitare, bafato danelkastelaokoak, ba, magosto horren inguruan, antolatzen dituzela baitare, ekitaldi gaiago, gogoratzen zaite baitare, ba, bueno, pixka ba, basuen herriaz, eh, sandikan ontzan nola etorri sinaten, galizitik euskal herrira, egiten dituzu ditzaldia, gauza asko egiten dituzu, ezta. Bai, e a verdad é que hai moitos anos que que ao principio pois, un, un grupo de galegos que fundaron o Fato, pois eh decidiron que, que esta iba a ser unha das actividades do ano eh, co paso dos anos pois o o acadaron, conseguiron conseguiron o, o magosto, a verdade é que está moi está moi calado está moi calado no sobre todo en, en Trincherope en San Pedro que xa ven, ven a ser como unha, unha parte máis da, do calendario de festas da do barrio de Davila eh eh bueno, ano años pues contamos con, con, con bastante asistencia eh, eh bueno, tra tratamos de de mejorar poco a poco co escaso presupuesto lo co que contamos pues pues bueno, 100 kilos de castañas más o menos es lo que se va a hacer eh eh bueno, a allí habrá pulpo tamén una pequena una pequeña choza de pues pues o con viño con vino do país eh, con algo de lacón, Miss Jones eh bueno, o típicos gaiteiros o, i horarios angodala runbatean, larunbatean, bai. Larun non ber esa sentzarete, bihar bertan ja ostegunarekin hasten da. Bai, eh, o, o magosto ben tamén ha compasado de, de outro tipo de, de actos de quitaldis, eh, tamén máis culturales, unhas veces máis académicos, incluso tamén hai un acto religioso pois pues, para porque certos certos membros do fato dende a súa creación pois pues, tiña unha un asesibilidade cristiana católico apostólica romana moi moi calada e e moitos dos galegos e galegas que viven en que viven en trincherpe, pois pues, tamén, entón pois pues, no seu creo que o cura tamén, tamén era galego e, entre entre eles, bueno, entre cristianos ba, ni, artellaron trincherpe tri, tri, tri, en mesa, que es daqui tora indican. Agían illetaren badago enean eh, baino baino nik entxuna ditut eta Baten baten igual tocatus e da lava, galego, sen baita de meseta, nesta? Vai, vai asco, asco, si sí, que se escoita moito galego polas, polas ruas de, de Trinxerpe e, bueno, xa non tanto como, a, como antaño, porque a xente pois, vai, vai finando E tamén vai voltando a terra Os seus fillos, pois, ainda que falen galego, pois falan o máis na casa tamén o proceso de escaldunización, pois, eh, axudea a que a se escoite menos, menos galego pola ruas de Trinchirrepe eh bueno pois pues, eh mañá mañá mañá xove esa, esa misa na, na parroquia do Carme a que bueno eu teño pensado non asistir pero bueno o, o, resto, do, o resto dos compañeiros do fato sempre, sempre me perdoan Eta ora isto da bihar ostegunarekin baino quero hostiralean ya hostirala larunbatean aipatu dugu magosto daukazuela ja gastaina erre gastaina erre, bai, arratsaldeko zeikatik hori izango dira, baina aurretikan ere hostiralean badau kasueta larunbatean ere bai ikuste dut hemen zuen egitaragoan badaitu zuela gauza esta. Bai, hostiralean eh ovenres eh vamos vamos dar una pequena charla sobre a música tradicional galega eh, un poco también en homenaje a, a un lendario gaiteiro que había que había entrecherpe que, que finou este ano, que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 En este caso tamén os ha pa la ma antes de agosto adoitamos, adoitamos facer, facer algún, algún, algún equitaldi eh, nos últimos anos viñamos organizando campeonato de billarda eh, o chiriquilla Chapelqueta, pero bueno luego falaremos del eh, en troques de, de facer o campeonato eh, vamos a hacer a presentación de, de ese libro de, de José Antonio hirigararay, eh, un poeta navarro Que quetivo ben. Eh traducir sete poetas poetas unha pequena escolma de sete poetas euskalduns ao galego eh, publicano publicalo publicado un libro que se chama eh, Alenda Fronteira eh, sete poetas vascos traducidos ao galego. A verdade é que eu teño bastante curiosidade por, porque só so, só so falei con co autor por telefone e eh, eh, bueno, unha pequena unha pequena homenaxe tamenda da a cultura a cultura euskalduna pois pues, que se poida que se poda desenvolver en, en galego traducir a, a outros idiomas pero como non o galego un idioma máis deste mundo Hori, eh? ikusten cuestión do sore suen egitarahuan hore dela larun batean esan bezala dela e guardiko vita, ba San Pedro Kouda da Aretoan está e claro están do suna arratsaldean ja seita va ba, Trintxerbeco frontoian va ba, len aipatu magostoa va ba, gastain e gusto Astusia galde txalene sandu sunian serrenda licor, cafea ere gongo da, edo ya es goten, edo... Bai, gongo da, da, Oso, no. Eta, gero y gandean, eh? Si baitare, ba, equita alibaba, oso, oso un cuigarrie saten dena, esta? Bai, e, e un acto muy formoso que, que facemos todos los anos tamén, polo menos dende nos oito que eu, eu levo aquí, eh, en homenaxe aos mariñeiros que, que morreron eh, desenvolvendo a súa laboura no mar, concretamente aquí aquí na Baía de Pasaya hai, hai unha serie de mariñeiros galegos pues que embarcados en barcos de aquí ou estando faenando por aquí perto pues deixaron a súa vida no mar e as súas viubas pues xa se quedaron a vivir aquí e, bueno tamén en colabora con elas e, en homenaxe tamén... Pois, aos,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 Siempre, sempre se ameniza, pois, pues, co baile dos rapaces, léense uns, uns cuantos poemas tamén, sobre todo con temática mariñeira, tanto en galego como en euskera. E, e bueno... E... Torre te la junei duna, va ba, a ba, Eguardi, Cordúa, Tetán, y Gandiarekin ya, va ba a San Pedro co Torre, esta? San, Pedro co, San Pedro ta San Juan Arteco, va a bueno, gendea que sa gutu co du, Vai, onde, onde se colle o barco para, para cruzar a Paseidón Ibane, no, pois... Pues... No, no, no. Eta Ale. bueno, bueno, le han aipatu dozu baita, eh? Horla bukatzen dira azte honetako, maigustoko, azteburo honetako, maigustoko ekitaldiak, baina saltotxo bat ematen duzu eta maigusto 2012 honetan, ba urrengo batean, 24ean, bai? E, azarane, lauean, ba, ba daukazo, baita, eh, azaroaren 24 badaukazu ez zerbait andatu ta como ya, mencione antes, pues o chiriquilla chapelquetat o o campeonato de billarda da Baia de Pasaja que xa bai pola cuarta edición.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 E, bat luzea eta bat txikia eh eta kolpeatu eta hori egingo duzu e pasaio nebaneko plazasan 24an bai Santiago en paranza namai ha ha zer egiten duzu olas to hemengo galego e San Juan dar en contra San Juan dar que xeango de iremengo batxu euskalduna besto batxu galegoak ere vai galeisiate datorren talde horren contra edo denon artean denon de artean reen, e... un torneo aberto o sea calquera pode participar sin non hai ningún tipo de discriminación de, por por género por idade o sea, Mesca, o, mutilla, eh... todos xuntos eh consiste en pasalo, en pasalo ben o, eh, tamén agradecer a colabora da de bisibisi el cartea de de pasai Don Ivane que que también nos facilita os medios e inda por riba pois pues, aporta unha cupela de sidra para os participantes e, e uns pinchos de chourizo pois pues, para para non ter gorxa seca e, e o estómago valeiro. oso importante baita, denaki rola, denaki rola. Ba, Joan, da Oliveira e da Kirola, Ba os ondo, Joan está aquí servegaigon é dun comentatxea. Bukatu baño len. Bueno, eh so animar a participar a, a todo o mundo, eh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 que se carete bastante más utilidade que que otros muitos que hai no concello de Pasalla eh, en desuso eh, eh como, como dio técnico de concello en ruina en ruina técnico técnica técnica más esculturala esculturala es es, es. bueno va mi esker zurekin egoteagatik eta bueno a ver ikusten gara magoston edo bestela villarda vale. de Ojolaste edo agueta con batean ba hortikan venga mi esker venga así Erretegia sintzilik irratearen saio informatiboa Egunero zorzit erdietan ErrePKena eguardiko ordu batean Erretegia entzun parte hartu Hiru FM punt Hostiraleko erdetegia entzuten ari zara irratian. Herriten de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. en total 29 en España y otros 5. Con una inevitable mezcla de fútbol y política o de política y fútbol. Beste irrati libre en audioak Tintilik iratien. Aurreragoaz zebra bidean Eta gure elkarrizketan agusiaren e, denbora iristen zaigu bostak eta hogeita iru minutu ditugunean. Gaurkoan, soz arrazakeriako anaitzarekin bar dugu bizilagunak ekimenaren inguruan. Eta da telefonaren bestaldean, anaitze daukagu, arratsaldean anaitzeen. Arratxalde hon, zemuz. Ondo, tazuz, zemuz. Os, ondo, mi esker, e, gombidatzagatik, arratxaldehontan. Mi zuri gurekin egoteagatik, esaten nuen, bizilagunak ekimenan inguruan hitzein behar diguzula, sos arrazakeriak gultzatutako ekimena, eta lendabiziko galdera, ba, bizilagunak zer den, e, galdetzi izango da? Zer da, ba, era oso simplean adierazita, izango da, igandetako ...bazkari berezi eta ezberdina. Mm -hmm. Nola, zergatik anzos arrazekeriak antolatzen du horrelako... ...bazkari berezi bat, igandetakoa. Hmm, bai, bai. E, berezitasuna nahi batzu esplikatu dezakegu izango da. Baina, bueno, badakitzuen, normalean, bueno, bintzat, ohitura hori aukagu, ez? E, igandetan, bazkari berezi xamarra antolatzea... ...eta horregatik ere guk igande aukeratu egu egun bezala izango da bizilaunak bazkenan izango dira bazkariak, familia atzerritar bat eta bertako familia bat elkartuko dira dietako baten etxean be, igandeko bazkari berezi hori konpartitzeko. Eta zergatik antolatuegu hau eta hau egin nahi dugu gutxienez gipuzkoa osoan eta esaten dizuete eh? bakoitzaren etxean azken, azken finan bikoteka edo esango benuke. Baina, hiruitu e, zaigu, etxean egitea oso importantea hiruitzen zaigu, e, zaigu e, dalako, jo, etxeko bateak irekitzea da ongietorria emateko simbolorik, bueno, adieraz ez? Eh? Eta alde hortatik horregatik egin nahi genuen e, formato horretan, etxearen formatoan, eta bueno, azken zinean, maien ere oso, oso tokia proposoa izaten dalako, batzkari batean, ba, bueno, e, norbait ezagutu, lasai disfrutatu eta e, ondo pasatzeko, ez? Hordun, zein da, helburu nagusia hau egiteko, ba, pentsatzen degulako hemen jendartean, kipuzkoan, e, euskal herrian, badagola jendea, atzerritarrak adibidez ezagutu nahiko lituzkena, baina ez nola egin? Alde batetik etik kuriosioa daukalako, beste herrialetako jendea ezagutu, eta oiturak, eta azken zinean, ba, ezagutu zaberaztu egiten gehalako, eta bestalde batetik ikusten degulako askotan e, atzerritarrak, e, persona horiek, askotan daukatelako e, ba, beste aukerarik edo inertziagatik, eta askotan gu ere oso itxiageralako, eta holak bueno, zubertatzen dalako baita ere, bakarrik beraien artean erlazunatzen direla, eta beraien sare soziala izaten dela bere e, jatorrizko herrialdeko jendea edo e, torkinak generalean. bai. Orduan, azken finan ze pasatzen da, ba, elkarren ondoan bizitzen gehala, baino ez gehala elkarren artean harremanetan e, jartzen. Eta bizilagunakek azken finan hori nahi du, Osea, elkarren artean harremanak sortaraztea albalin bada. Hum -hum. Pentsatzen dut, e, ba, pertsona ezberdinak aurkitzen ditugula horrelako ekimen batean, baina zen olako... Bueno, horrengo ze okerrezbanago estu zute lendabiziko azaroaren emezortzian izango da, ez da? Mm -hmm, bai, azaroaren emezortzian esaten izan bezala, eta eguardiko ordu egongo dira gutxienez gipuzkoan, e, egun da familia, ordu berean gauza berberagiten, bakoiza bere txean. Iruro horrelako, irurogei, bazkari, gutxienez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 Ordun, guk esaten deguna, bueno, ba gutuz, igual estereotipo horiek ere be zehingo ditugu eta pertspertzioa bueno, zabaldu nola ez eta eta askoz ere aberatsagoa izango da, ez? Hori da, alde batetik, baina beste alde batetik zer e, zer ikustarazi nahi dugu? bazken azken finean bai, ba atsarritarren eta gure artean igual aldea alde handia dago la gauza askotan, baina beste askotan oso osantzekoak gehala da. Eta orduan pixka bat, helburua hori izango litzake. Horrek zuzen nahi du, azken finan, apuntatuko dana eta parte hartuko duna, alde batetik kuriosi alde auki berdu eta eta ezagutzeko gogan noski, baina besta alde batetik oso jende normala apuntatzen ari dala. Hori bat, azken finan, ba, ba alde hortatik, ez? Ba, ba asko eta asko dauzkagula, gauza asko dauzkagula haman komunean, eta azken finan e, ditugun arazoak eta prekupazioak eta... eta ba, pentsamoldeak askotan osantzekoak diala. Horreta aparte, eta hau ere, importantea irutzen zaitezatea, familia zari garenean, azken finan guk formatua hartu dugu, ba, bueno, azken finan persona bakarretaz e, ez giteko esanai, eta azken finan bazkari bat zehoz animatua izatea nahi dugu, eta horregatik pentsatu genuen familia formato horretan, baina horrek ez du esanai, inondik ere, pentsatzen nahi familia tradizionalean, bai? Osa, que familiak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 Kultura anistasuna baitare familia anistasuna kultura anistasun espazio batean bermatuko da, ez da? hoizea. Hmm. Aurreritzi eta ze hitz egitenen zenuen lehen eta barri dago gure gizartean aurreritzi asko daudela, e, pertsonenara bera maila mailetan edo sailkatu genezake, baina egia da bai, e, akaso krisiak eta gaur egun bizi dugun e, Egoera honek baurreritzi hoeek hoietan sakontze, sakontze bat egin dezakela, hau nola nola e, ikusten ari duzute eta uste duzute horrelako proiektuak laguntzena lutela oneri vuelta Bai, hain zen ere pentsatzen dugu, eh e, egitasmonek dauka da e, oso positiboa dela, e, alderdi oso positiboak azimarratu nahi ditula eta Adibidez, zuk osondezaten be dezun bezala, e, krizialdi garaian gaude, krizio izaten ari dau, eta guztiongan eragina e, ukitzen ari, ari da noski. Ze gertatzen nahi da? Baina aurretik, ja ez dira ari sortzen e, torkinen aurkako iritziak edo jarrerak, horiek aurretik ere bat zeuden. Gertatzen dena da, krizialdi egoera honetan asko, e, legitimotzat hartzen dutela,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 Ba, orain pentsatzen dugu, ba bueno, bidezkoa esateaz, ikusten dugu ba bueno, diskurso politikoan eta, eta publikoan horrek e, indar hartu duela eta eta onartzen ari garela, ez? Einbatean. Eta horregatik pentsatzen dugu ba olako ekimenak e, noski eta bueno, guk jarraitzen dugu gure errebildikazio lanetan eta eskubide eta, eta BTDarren erribibikaziaren lanetan ze, azzen pinan gure e, gure helburu nagusia da, hori eskubide betasuna bermatzea edo eskatzea, ez guztionza batmen bizarren guztiontzz. Baino pentsatzen dugu bestalde batetik ere, horrelako ekimen positiboak eta nahibalzu e, bueno erribibikaziotik pixka bat aldentzen dienak ere oso, oso e, lagungarriak diela eta, eta hori oso positiboak birala Ba, esateko haizu, azken finan etorkinak, onea etorri dia, bizitza hobeago baten bila, zubezelakoak dia, oso-oso normalak, eta, eta, hombre, gaine hori ikusi dezakigu, azken finan, hemen ere, oain tokatzen ari zaigu, gure inguruan, e, ez dakit baino, neri tokatzen ari zaiz, jende asko, hemendik alde egiten ari da, beste tokibatea, lan bila. Eta, esan nahi det, ba, hori, oain, guri, berriz, gertatzen ari zaiguna, eta historikoki, euskaldunoi, gertatu zaiguna askotan, ba, momentu batean eta eta suertez gu ere herrialdea beratsagoa izaten eh hasi ba, etorkinak honea etorri dira ez eta nik uste guztiori ikustarazteko oso ondo dator kigula orrolako ekimen bat aurre bateratzea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 Ba gertatzen ari zaigu obra bakitzak, e, bere aldutik, ez? baino adibiez esate dizut, eh, honea apuntatzen arian jendea batez ere jarrera positibo batekin e, gerturatzen ari da, ez? Baino eta desde luego ez da eztu parte hartuko eh kriston aurreritziak ditun edo edo erabate den persona bat ze ez da hori ez da momentu honetan gure publikoa Horre, horrekin ezer gutxi egin dezak egin dezakezu positiboan, ez? baina hala ere esaten dizuna, eh, pentsatu berdegu azken finean estereotipoekin manejatzea eta aurreritzieak e, izatea, ez dala printzipio ez dala txarra, gustieok ditugula eta eta hori ja frogatuta dago eta soziologikok jala da. Ba, bueno, behar ditugula ezagutzen ez duguna realitate hori ezagutzeko, baino, karo, bakarrik estereotipoekin eta aurreritzieekin eta horiek gainean negatiboan balin badia? Ba, horiekin bakarrik manejatzen bagea, gure bizitza normalean, hor dun, bai, hor dun, arrazista bezala ari gea jokatzen, ez? Eta hori ez, logo, ba, ez, ez da inorentzatu nura garri. ez, etork inorentzatze, eurak izango dira, biktima zutzenak, baina zionpinen e, sortzen eta, eta et, egiten da izan gizartea, ez eta oso erakargarria eta positiboa. ez hemen mennire aurrean daukat e, bizilagunak ekimena promozionatzeko e, atera zuten bideoa. Onduritzen bai. bat zeizu, entzungo dugu eta jarraian e, balkarresketarekin e, jarraitu eta maitzen dugu, ados? Vale, perfecto. Begira zure ingurura. hainbat herrialetako pertsonak zure iriko kaleetan zehar. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Izango te dute la <risa> gónica. historia de Zagotunaynuké. No la urbíldu gordea. zure atarian dago. Datorren azaruak hemezorttzan, familia gipuzkoarrak eta tzerritarrak maiaren bueltan bilduko dira elkarrekin bazkaltzeko. Aldi berean, gauza bera egiten ariko dira Tzekia, Eslovakia, Italia, Hungaria, Malta eta Belgikan. Bi .000 pertsontik gora. Izan horietako bat, biddatzi infoabituaamuga.orgjera edo deitu bederatzi lauwirru irubi bat zorzi bat bat telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak auki ditzagun. Beraz ganeukan bideo hori ez, baina bideoaren soinua, ez dakit baita e, gehitu nahi duzu, nanaitze? Ba, aldala baitz ez, ez ez komentatu eta beti hagin hitz egiten, familiez, eta hola, baino gero egongo da beste figura bat, bazkari horietan izango dala dinamizatzei arena. Eta hori, zehazken finean gu Euskaldunak eta estereotipoetan erorita ere, <laughs> ba, at, askotan ez geha oso irekiak, eta bueno...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 Nola? Eta erakargarria sortzeko, ezta hori ere importante da, eta horretarako ere e, jendeak partu hartu dezake, esan ez e, gertatu zaigu, jende zaigu, esan ez jo, baino nik ez duz familia izan nahi, edo baino parte hartu nahiko duke egitasmoan eta hori da beste era bat e, parte hartzeko. Mm -hmm. Ba guzti hoiek parte hartzeko talkarrizketarekin amaitzeko, bergoraziko ditugu, zuekin harremanetan e, e, jartzeko ditugun e, bideak edo? Mm -hmm. Ba, behi zuzenena izan daiteke e, korreo bat bialdu eta elbidea da infoabildua mugak.org. Horrea idatzi, esan ez bagono parte hartu nahi ba duzue, e, nola, ba, familia bezala, edo dinamizatzei bezala, eta gu harremanetan jarriko gineke horretarako bereala, eta bueno, eta, eta listo. Bestela, telefonoz dudituta ere parte hartu dezakezue, behatzi lau iru, Hoi, tamabi, emez hamaika telefonotara ditu, eta, bueno, ba, berdina, gurekin arremanetan jarri, eta hortik aurrea ja, ba, urrengoa, bazkari, ja. Mm -hmm. Eta informazio gehiagorako, web horri bat e, daukazute. Hoi, xe beha, bai, da, nextdoorfamily, inglesez, dena alkarrekin, iruitzak, punto, Hor sartu eta ikusiko duzu du egitaz informazioa, eta badago, izena emateko horri bat e, zuzenean hor sartzen dituzu zure datuak, guri iritxotiko zaigu, eta, bueno, berdina, ba, arremanetan jarriko giniake, osake ez dago... Ez dago galtzerik. Eta rendabiziko bazkari oie, kazaroaren emez hortzian izango dirat, espero dezagun e, baipatzen zenuen, e, iruro mm. gehi da gutxi gora bera prest zeudela edo, espero bai. dezagun askoz gehiago, e, izatea baiegun oietan, eta baita urrengo asteetan ere. Mi eskerra nahitze gurean izateagatik. Zuei konbidatzeagatik, eta aia, jendea animatzen dan. It's hey, a brave Let's start. Living like a refugee, it's not easy. Yeah. You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it. You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge You will be confronted by strange dialects, you will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which it's is so cold. cold. Oh, we're on time, If even like a, a refugee is not easy. It's not insane live like, oh, like a refugee oh no. is not oh we on time living like a refugee oh now oh. is <laughs> not oh. insane still not insane live <laughs> like a refugee is not insane ah ah I my solos Franco? No? You don't get your supply? Computer don't forget me anymore. Lord of computer again. Arain? Sir? You don't get your topoline? Protection don't no consider me. That's it. Nature, you don't get you married Mama, it's a place, it's a place. Aisatou Sissé, again. Kediatou Kamara, Kediatou Kamara again. Kediatou Kamara no de? Boulon Pasa Ibonam. Mohamed Bangura, Mohamed Bangura again. Fode Sissé, Fode Sissé again. Francis Boima, Francis Boima again. You know, there are things you go pass some... Better uh... man, You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a fallen house which it's is so hot, hot. You got to sleep on a fallen mat which it's is so cold, cold. Oh we on time living like a refugee Oh no. it's it's not easy Life really not easy Living like a refugee, refugee is not easy Oh we on time living like a refugee Oh, no. Anna oui, oui, oui. like is a teaser. Whee, really not is Erretegia Egunero Zortzitan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza Ubebikoitza Ubebikoitza Zintzilik Punto Net Ostiraleko erretegia entzuten ari zara zintzilik irratian. Jarraitzen duzu ez zintzilik irratian zute, enkazunetan osteguneko erretegia entzuten ari gara, eta goaz gauza batekin datorren astean hasiko dena. baino hasiko da ja amazazpigarren aldiz, beraz beraz ezaguna da oso, ba gure herrian, herrien astea. Mikel Azulok, ba duen herrien astearen, ba amazazpigarren, ba urtea ja... Eta urtero bezala, ba, gauza, gauza pilo batekin. Horretaz hitz egiteko, ba, gurekin, gurekin Laura daukagu. Mikel Azuloko kidea bera, eta bera kontatuko diguna. Piskaba, ba, bueno, azteko, gabon? Gabon. gabon eta denengo goza, piskaba bueno, kontatzea, ba, ea zergati Mikel Azuloko kantoratzen duen herrien astea. Ja. Imaginatuta, mas azpialdi ez esplikatu duzuela, baina, bueno, gutxinez berriro ezatea, zer, zer da herrien astea. Bai, ba, herrien aztea, bueno, azkenean e, gure, ingu, e, gure artean edo gure inguruan beste jatorri batzuetako e, jendea ezagutzea du helburu, harremanak ez dutzea, laguntzea injustiziak salatzea edo, edo, bueno, dokatzen danean ere bai aldarrikapenak egitea ez da, E, besteak hori ba bueno, artean e, jartzen dugu azken finean esan duten bezala gure artean daude gertatzen dana da ba, askotan ez ditugula ikusten ezta eta eta ezinbestekoa da ba pertsona edo bueno be, jatorri diferente Diferentetako tako kolektibo edo pertsonaga, pertsona hauek e, e, ba, bueno, ezagututa aitortzea eta bueno, horrekin batera ahotsa ematea. Nikuste etorrek ere laguntzen dula, ba guk e, bueno, besteok, ez eduki ditzak egun estereotipoak eta usatzen ze askotan, ba, ba ez dira ez dira egiazkoak, ezta? Ordun ba bueno, horreta azkunduratzeko ondo dago eta esan duten bezala Ba, elkarrezagutzeko eta harremanak e, zendotzeko baukera polita da herrien astekoa. Eia, bueno, dutakit dena emango digun demora egiteko, baina berez asten zarete, azararen emerezian bueno, aurretik anera egin duzu beste zerbait, horrein dela de aste bat ez dakit herrien astean barruan zegoen ez itzaldi bat eukizen uten. Ba, berez kartelean ez dago, hori e, azken momentuko kontua izan da E, mundu bateko ba bueno e, mundu bat ONG-ko lagunek e, gomitatu behar zituzten Kubako Mariela Castro eta Carlos Tablada, ba Kubako gaur egungo eraze hitz egitera eta hoien bitartez hoiek ba, bueno, luzatu ziguten aukerama Mikel Azulora ekartzeko eta ekarri genitun herriaren herrien e, e, astearen baitan kokatu dezakegu E, bon, naiz eta eh egitarauan edo kartelean e, ez egon, baino bai, ba hasi ja eh zortzean, bai, pasaren uzteguenean izan zen hitzaldia eta bueno ofizial ofizialki hasi, hasi egingo da, ba datorren, osea, azaroaren eh zer bai 19 hogeita, e, Laura. Eta, zerekin hasiko sarete 19 Ba, asiko gara, e, bueno, az, e, aipatu behar da, ba, krisiak eztan da egin zuenetik, ba, orain dela ja urte batzu, 2006-2008, ba, pixka bat ardatza, ardatza izan dela, ez, e, errien e, aste, bueno, ordutik onera, ospatu diren erri aste, errien e, astea guztietan. Eta eta, bueno, pozorren pues inguruan pixka bat e, izango dare, bai azkenea, bueno, manifestuak beti gai konkretu baten inguruan e, izan dira, eta, bueno, aurtengo, aurtengo manifestua denok gara etorkinak izan burupean e, bai, idatziogu. Aurrik urtean kurdistanekoak egon ziren hemen izan ziren beraiek ba, pixka bat herri gombidatua, bai, aurtengoan herriren bat ere baiola bereziki gombidatzen duzu, edo, bueno, pixka bat gehiago zabalagoa da. Bai, pixka zabalagoa da, agian pixka dispersuagoa, ez dakit, e, bai, azkenean eangu klotu nahi izan dugu pixka bat e, euskubide murrizke, murrizketekin, eh eskubide, bueno, erreforma laboralak eta eskubideetan ematen ari diren murrizketek ba denongane dute eragina eta are gehiago etorkinengan azken finean denok e, bide beretik e, sartu nahi gaituzte eta bueno, pixka bestearekin enpatia hori edo bestearekin gu bestea ere bagara edo gu e, bestea izan ninteken horretan gokatzeko, ba, bueno, ba, denok gara etorkinak E, bueno, pixkati e, lelo horrenpean e, antolatu dugu herrien herrien e, astea bueno, aurtengoa. Eskubiden kontuarekin lotuta ba, pixkatik egin nahi izan dugu adibidez, eta pasako nahi egun, e, e, gara, baino, ja pasako naiz horrela -ja. egitara egunez egegunez egun aipatzera hasiko -ja, -ja, -ja, gara, markatu leno esan dute baina baino merettzea astelenadez eta hogeian hasiko gara aste artearekin eta 8retan Mikel Azulon hitzaldia egongo da eta esateko jendea etorriko da Andaluzia zutik eh e, ba bueno, le mapean edo ekarriko dute proiektzio bat eta ondoren hitzaldi bat eskainiko digute eta agian hau lurraren e, pentsatzen genun Bueno, lurren eh, eskubidearekin, bueno, azkena leno aipatu dut ere, bai, es krisia izan dela ardatza urte guzti guztiauetan no, krisiak eola ofizialki estan dagin zuenetik eta eta bueno, hor ikusten dugu, ez, ba, ba lurrekin ze gertatzen ari da, elikaduraren krisia ere baduka hu, krisi klimatikoa, ba krisia, krisi produktiboa finantzieroa eta horrekin estuki lotuta doan zaintza eh, eta txokolanen krisia, orduan ba bueno, lurrekin Ikusten ari gara ere bai, ba, bono, ba, eskubide hori ere e, galtzen ari garela, baina batzuk ere horren defentsan eta horren alde borrokan ari direla, eta e, pixka bat ikurra Estatu maian edo ba, sateko jendea ikusten genuen, lehenoko sokzena. Monox bueno, sindikatu neurros del, campo. De del campo, mila campo 19736an sortua, baina norain beste mugimendu sozialekin batera basat e, bezala e, eratu dira. Eta hauek ari dira, pues ezagunak, bueno, ezagunak, egiten ari dira, es, eh? beraien Andaluziatik egiten ari diren martxak eta eta bueno, horretaz a Torrico diras ateko bueno, erakundeko erakundeko osea e, arduraduna eh PP Caballero eta gero Lola Álvarez e, son Monteko bueno Córdobako sateko arduraduna eta son Monteko lurro e, arduraduna eta bueno pizka lurro hoien inguruan itzengo digute eta baita ere man osoan zehar egiten ari diren eh inguruan. Eta... Hori oy... izango da, aste artean, sortzita Mikel Azulon, ez? Oy, eta xe. gero, aste azkenean, saspitar ditan, ora ingoan, ba, Mikel Azulon, oa zarako gaita batean, bidez bide. Bai, sola aldea izango dugu, bidezbideko bideko ordezkari batekin, lendakariarekin egin zuzen ere, eta gero e, beste hiru emakume etorkinekin. E, leno, bueno, krizia gora eta bera, e, haip nik uste eta oazpimarratzeko adala, eta nik igual <coughs> beste, beste, bueno, gainontzeko ez dakit aspektutan e, behar bada ez nahi zain eroso sentitzen, baina honetan, bon, igual <laughs> luz eta zabalitzagin ezaken, e, ez da igual orain momentua, baina Baila ipatzea, ba, krisiak azken finean, e, emakume guzti hongan, askoz eragina handiagoak baditu, edo prekarietatea handiagoan e, sartzen baldin magaitu, ba, emakume torkinak zerresanik, ez ez, beraiek ere plus bat e, daukate. E, eta, eta, bueno, orduan desberdintasunari, desberdintasun e, gehiago, e, zean, gehitzen zaizkio. Orduan, e, Bueno, ez dakit aipatzekoa da ere bai, emakume asko sasandeten bezala hau emakumen kolektibua osoari eragiten dion zerbait da, ez azkenean murrizketak zein sektoretan ematenari ari diran kontuan hartzen baldin badegu hau da, sektore publikoan eta batez ere eh sea hezkuntza eta sea osasunaren alorrean eta eta jakinda ba, hor zeintzu bueno, dauden eta batez ere ba bueno, emakumeen kopurua oso handia dela, ba ba bueno, e, Ba, horreks eh, ba, ondorio larriagoak eh, ekartzen ditu emakume entzat, Eta emakume etorkina batez ere eta batez ere ertamerikatik eta egoameriketatik datozen emakumeak ba, zerbitzu zera zaintza lanetan eta etxeko lanetan ba, zerbitzu domestikoan edo aritzen dira eta bueno, beraien zako ere bai ba, ba ba bueno, krizial, o sea, ere bai krisian baldin baz orai krisiarekin ere bai beraiengan ere aldaketak ematen ari dira eta eta bueno, jakinda ere asko eta asko direla ama bakarrak eta beraien seme-alabak jatorrian daudena, batzuia hemen izan dituzte seme-alaba, baina onbeste batzu dirua bidaltzen dute beraien herrialdetara haien familiak, beraien familietako arduradun nagusia direlako, eh, ba, bueno, dirua E, bidaltzen dute eta jakin daba. Nola da, ez, es? Basen sektoretan ematenari diren murrizketa lehenu aipatu bezala, ba, beraien zako egoera okertzen da. Zihurrez, hori, ez da hori konstatazio bada. Dani ez naiz ezer berria esaten nari, baina bueno, beraien esperientzia kontatzera datoz eta bueno, beraien esperientzia anikaraguako, ba, Honduraseko eta... Mm, Eta honik oh, Aragua onduras eta eta Venezuela Hori eh. da. Emakumeak etorriko dira beraien esperientzia kontatzera. Bueno, bata dramatzaia urte exentemen, eh, lanean dago, bestea etorri berria eta bueno, bestea ba, ba orain dela gutxe etorrita. Bueno, paperak eh E, lortu behar ditu eta eda, bueno, uste tirakazkuntzan aritzen dela. Tardua, meraien esperientzietatik abiatuko gara, ba, bueno, ba, e, mm, a, errien aste honetan e, jorratuko dugun e, gai horretara pasatzeko, ba, deno gara etorkinak edo ba, ba, lelo, oza, lelo horretara pasatzeko eta pixka modu globalago batean ikusteko zenolako eraginak dituen krisiak emakumeen emakumeetorkinen e, kolektiboan. Et. Bueno, ba, oso ondo, Laura, airei ke, bueno, badaukaso solasteko, ba bueno, taitzegiteko, bueno, badaukago izan daiz. Ba bueno, gai gai pillata oso oso interesgarria, eh, jarraitu badu gaurrera eta ta bueno, ostegunea salto egiten dugu, ezta? Hemendik aste betera, Azaroko 22, Arratsaldeko 7etan, Mikel Aslón bat. Bai. Calvi, Calvi. Mire Calvin, mire bai, euskaraz eta zuzendaria Antzine Biain e, da. Ekoizte txea zazpiterdi, donostiko ekoizte eta, e, bueno, goi minututa kolabur da, eta, bueno, hemen palestinari buruzko, ba, beste ikuspegi bat emango digute, E, eta bueno, beraiek esaten duten bezala horren ba, inguruan ikusten eta entzuten ditugunak ikusi eta entzunda ere Palestina maitasunak besterik ez da. Eta, eta hau se, bueno, e, entzine bianek 2002. urtean e, Ziz egindako bidaiari buruzko e, kortoa da. Eta bueno, bertako bizitzaren ikuspegia ematen digu. Eta hori izango da, eh, ba hori Azarako 22 ostegunean 7 Mikela Zulon eta egun berean 10:30an bainon eh de Cine Reina egongo da eta bertan brasilgo e, musikaz musika e, gozatzeko aukera izango dugu Gema yeah, mama taldearekin eta hau bai irakurringo dut zuzenean zeren e, e, hau hori e, Ez, bai eztu dala kontrolatzen, barra zilgo mutur banatatik etorria direla jemamako jemamako e, taldeekideak eta bosano ba, samba, e, fogo bateginik, e, funk eta regerekin jazz, pintzelada batzurekin errepertorio beroa eta laiari forma ematen diote. Eta bueno, talde honetan e, zeintzu daude ba, Rodrigo Martins bateria eta perkusioan Filip bitenku gitarra eta hotxean, Andre Meio basua eta hotxean, Joseba Olanozaksoa eta hotxean, eta hemen, ba, bueno, Baiarrio, Goiania, eta Ojartzun, Brasil goerrien, eta Euskal Herriaren bat egitea da, jemamaz, ze batzuk, ba, bueno, hemen dira ez, ba, Joseba Olanoren e, kasua adibidez, orain ikusten harina izela. Eta, Hori, e, sarrera doakoa da. Orduan ba, ba, bueno, ba, Brasilgo musika gustatzen saiona badaki, badaki behar dun, behardun, urrengo ostegunean. Eta eh azaroaren 23an bostetan Mikel Azulo nahurtzako tailerra izango da eta eta bueno eh e, izenburua jarri diogu anistasunaren koloreak ba, bueno, bertan igual irudikatxo txongilloak izango dira egingo dituzte eta bueno irudikatuko dira ba, jatorri etnea da ba bueno ba, tako, bueno edo hori bueno, beintza da asmoa eta eh izan bezala anistasunaren koloreak e, du duiz zenburua Azaroaren hogeita iruan ere bai, Ostiranlean amarte erditan eta Mikel Azulon ere bai, kafe kontzertua eta Argentinako kantak izango ditugu. E, izen burua, onela, Xejarri diote, kanziones de aquel lado del txarko, haotxean Fabiana Boer, egongo da, eta gitarra eta bombo Leandro Jaku. Orduan, bueno, bertan ere bai... E, koktel bereziak e, prestatuko ditugu eta bueno oiek ere daztatzeko aukera izango dugu kontzertua ikusten dugun bitartean kontzertuan lasaia izango da eta eta bueno esan digu denaren arabera ba, ba, bueno, oso polita orduan ba, baitaregun bidatuak etortzen eta sarrerare bai, ba, bueno, beti bezala eta urte guzti hauetan jarraitu bueno, jarraitzen dugun dinamikari e, bueno, dinamika horrekin jarraituz ba ba hori ba zarrera doan larun batean behatzi terditan eta hori da doan hori dan, ez dan e, ekintza bakarra txintxarri erkartean ba urtero egiten dan bezala herrien hastean ba afaria eta aurten afari mexikarra izango da eta bukaeran rantxera eman bat e, eskainiko digute Ez dakit, bueno, menu e, sarrerak, ba, txartelak e, Mikel Azulon bertan daude salgai, hogei e, eurotan, esan behar da, garezti xamarrez, bueno, neri bintzat pertsonarki bai garesti xamarri bitzen zaidala, baina bueno, esan behar da jasotzen den dirua afaria, E, afaria ordaintzeko dela afaria prestatuko dute mexikar batzuk e, orain elkarte bat sortuko dute horretan daude elkarte el, el horren e, sorrera bueno ba pentsatzen dut ere kontu administratibo guztiak e, egitenariko dirala oraindik kan guk ez dakigu elkartearen izena bestela esangun izueke bainon Ez dakigu, eta bueno, pues, direa, e, dirua esan bezala, ba, bueno, beraiek erosten dituzten jakiak afaria prestatzeko ba, horretarako izango da, eta baita ere, ba, bueno, pues, elkarte hori e, laguntzeko ere, bai. Orduan? Mm. Ta, eta zarrerak eta erosteko, bai, Mikela Zulon, Bai, txartela, Mikela Mi Zulon eta momentuz ez dakit, bai, Mikela Zulon daude. Orduan, e, e, bainik ezakiz, e, e, nik daki dala, ez daude beste bestenun baiten, ez dago ez daude zarkaitzan zerreinan, ez, ez txintxarrin orduan, baina bueno, handikamaldi mazadet eta handaldin badaude izango daba, bueno, hor jarri gitu ere bai, bestela, bestela best, Mikel Azulo, Bestela non? zuekin harremanetan jartzeko, ba Mikelasulo.com webunean begiratu, hau esplikatu duzun guzti hau, bertan egite, ikusten degitaragoa, eta bertan ere badagoa ba, zuekin kontaktuan jartzeko, harremanetarakoa. Ba, ba. Oi, oh, ja. Bai, bai, eta horrekin bat eta gero, ba, bueno, e, erakusketa ere urtero egiten dana, eh Mikel Azulon ere ikusgai egongo dana Azaroak eh 19tik hemen baino gaitzko jarrega. Azaroak 19tik abenduaren 3 eta eta bueno, Mozambik herriaren inguruko argazkeak e, ikusi izango ditugu. Orduan ba hoize da herrien e, Amazazpegarren ama, ama, ama, edizionetan egongo dana, eta, bueno, gobi dantzeza ituzte gula, ba, bueno, danak, ba, bueno, ez bada, bueno, ekitaldi edo kintza guztiera dara bertaratzea, ba, bueno, pues baten batera bintzat, ba, ba, izo zeikasiko dugulako elkarrekin. Ba, potente, potente ez, beti bezala, ba, Mikel Azulok antolatzea ditun gauza guztiago bezala, ba oso oso, oso potentea. Bueno, Laura, bautzi bardu guz, eh, gauza gehiago ere baditugu, datorne astean ere ongo gauza guztiago eta zitze egiten, eta pentsatzen dut urtean zehar bezala, ba, au, au, ba demoraldiko. Nez, eta urteko bukare izan, ba, guretzako demoraldiko lehenengoa da, Mikel egiten dugun lehenengo, elkaresketa izaten da normalena urtean zehar, demoraldian zehar, ba, herrien astea. Bainan gero etorriko dira berriroba, poesia da, ba poesiaren astea etorriko da bueno osa piloba lupa lupa, lupa muestra escena teatro urte, una proyeccion ikaldia beraz agurtzen zaitugu, baina nes ez oso berando arte, eta por cierto, egiten dituzuen itzaldi oie guaitare badaki, ba, searen hau indela gutxe egintzen dutena, baku batikatorritako baka kastrorekin tegindakoa, baka grabatuta doka zena, beraz, graba, si oie kere, gure ganatzen baditu zuen, ba, gu gustora jarriko ditugu irretian, ba, gure charleta zen, edo erretegi honetan, edo... Mm, baina noski oso gustora gainera. Bale, ba, ba mi eskerta, dena ondo joan da dira, eta venga, eta suerte hon, ta, ta ondo pasa herrien astean, ta... Ba, Ayo. Bueno, a ver, esa meruna, ente, ente, vaya pedazo concepto, antolatudo suena, es eh, eh bueno. Asora Kamasaspi, ser de lata. Vay, pues bueno, ya Negue Norte batean, eh asmoa zan egitea Niesenen, kontzertu eh, ezberdinak, baina bueno, azkenean Niesener antzadenez ezin da konzertu rock konzertuak egin edo ez da ateratzen Naiko, osea, eh e, bueno, pufo ateratzen da, la vamos. E, or, o lo colectivo, aparte. Nordun, bueno, pues, e, egiten udaletseko teknikarekin, eh sea, kultur eh sinegoziarekin, ba E, aipatu genioan, a ber, or, karpa bat zegoen hortikan e, Paseo kudalena, ea, lor, daite, lor ziteken karpa hori e, Kontzertuak egiteko, eta justu nola horreko astean irritxo negunazen ba, Karpa hori bertan horretan e, zegoela Ba bueno, ba, justu larun bat tontan ba, Aukera daukagu ber, olako toki bat estalita Eta izateko, eta bertan, ba, bueno, nahi genuen kontzertua antolatzea Eta bertan, ba, gongo dia, hemteko sortzitalde Aktibo daudenak Eta, bueno, denak Eta, bueno, iso, atzaldeko Zazpitate gau eko ordu txiki arte Horre, no. goratzen ditasko orain dela ba, ber, Oita sorti urtegin malimetu Sentzilikeek, oita Oita surtegin enu tunean Entratu denozea, ene sorti enterenak Oa, eno gehi urte zango dira enterenak, beraz Ezo, es? e, oitabat, e, e, oitabat, oitabai ya Mangogoratzen ditazko formatu <gülm> Arretara, eh? E, e, bakoitza kordan nik uste du talde geixio zire Eta oendikan gutxizio joten zenutela Ezo, oendikan bai, ikustu Oitabos or... or... minutuan tzeko Hortikan ibiltzen zan, eh? Bai, sortzi ziren ere, eh? bai, eh? Bat, birula, bosei da, sortzi, inguru bai, hortikan eta gian, ba, bueno, ba, jotzen duzuen taldea bueno, ni baino nobeto, bueno, azteko ze moduz dagoente, a behar ze moduz abiltzateo, sasuntxu bueno, eh, eh, eh, eh, bai, ikus eh, eh, doela urte bat, edo urte pare bat ez zeuden hainbezte talde e, zea, eh, aktiboan adibidez, eh, talde gehiena zeuden eh, batzuk, eh, jotzen zuzenean baina beste batzuk lokalean proiektuak eh, erekitzen eh, entzaiatzen bakarrik, eta ola eta bueno, berez, gaude eh, sortzi emerezzi talde bertan Eh, beintza, un aktibo tan activo, eh Sortzi Nikidakidane beste bat, ustez azkenean ezin izan duena sartutela. Eh, aquí de Balcampo Anselako ustez, baina bueno, eh Sortzi talde eta, bueno, orgaude e, zamanbideko Tolare eskoletan eraikinarekin ere vuelta a catal vuelta a casa, enta bueno, pues manteniendo en eta eta bueno, aurten beintza, bueno, gausa de antolatu izan ditugu, ba, bueno, Madalena, que batera Zea, e, kabian kontzertuak ere bai Hora e, ingoa nao, bueno Pizka dinamika badago, baina, bueno Lokalak betiak, eta hor bai ba, Badagoela horretan uste dutxune bat ba, Lokalen garazoa Eta, bueno, musikatalde asko daudela Gehiago, hemen Hemten dauden baino, eta Hor bueno, pues, dago ere bai garazzo batez, ba, bueno e, Bentsegoen lokalak, zeho aski ba, Ez direla nahi genitioenak Nahi genitioen kopuroa, bentsatez da Bela eta horretako Alamedara hurbiltzen dena kasaren 17an se ikusiko du. Bueno, hori ba, Atxaleko zazpitatik horre, e, hor hasiko dia te dino, taldeontan daude ba, da, e, zea, garaiko jendea, e, ke mas ataldekoa, ke tabla eta bueno, hor hasiko dia ordu erdia ingo dute. Eh, egiten dute, rock estilo la ba, ba largo gadakoa, ola, urbano eta Eta gero, e, bueno, as, ya sortiala orden gutxitan, korumba metal taldea, bertan egongo gara, ba, bueno, e, formazio berria estrenatzen, e, sartu da bestlari bestia bestia bat taldean, Miriam, horun ja bia bestia, eta gainera orain, ba, bideoklipa orkezten ari gara, justu gaur, youtubera higo dugu. Horrentzen ikusi dugu, eta bantxe bertan jartzen dugu, bukatzen oh, dugun deno. Oh, Zodoma eta guantan oma bestiarek. Suena atzateik? Geru, eh, hurrengoa da Drakenbaitare e, Metal egiten dutela, eh, zia diska bat ateratzen zuten eta orain beste bat e, ateratzeko berriago eros banago edo ja uste atera dutela, dura gutxi. Eh, hor berez bi metal talde jarraian eta gero Bidayon, etorriko da. Hemen ba horretako miteko gatzo da be, ba Jafo, Inigoa Muriza eta Eta hau gaitare Barro, urbanoa demagunez Eta hola, xe baintzak, degunez, zango da, leren goblokea, e, konpartituko dutenak zea, e, backline edo instrumentuak, eta hola. Eta gero, hortik aurrera, ja, e, gauekoa maiketan, e, aldaketa egin ondoren, ba, etorriko dia bugi ban, ere, ba, bueno, dakate kriston esperientzia, errepidea egin dute gora bera, eta leko guztiatik, e, sari pila batea erabazituzte, estatus maian ere bai, horrokan rola izango dugu, Eta bugi ban ondoren, eh, gaueko amabitan, eh, arasi taldea Eta gero barkatuz, eh, bukatuko da grabaketa, eta gero ondoren vale. odio, eta gero ondoren kemazda Hoixe da, ba, hoixe da, baina bueno, jarraitu jarraitu ja orain, ja esan duan ez ja Errepikapenakoak erantzun mozuten, hau azarroen amazazpian, horain jarraitu araxilekin Ba, araxi taldean, ba, bueno, bertan e, abestendu, e, bueno, e, Frida Pipoleko abestlarioa, hau txi Eta, bueno, e, dute rock hardcore ikutsu bat usteetola, no? E, naiko e, kañeroa eta melodiaa ere hau txan. E, baitara ennail taldeko gene dabil hortikan, okorez ok banago. Eta ondoren ja, bueno, ba, bu, bueno, erriko bimitiko, ez, ba... Ordu batetan, gauko ok batetan odio, taldea. Ba, bueno, largoi amarkadako basura ekin batera, ba, bueno, horretan egon dako estandarte betako batez... <laughs> Eta, bueno, hori egon godea, pikotas, eta... Eta bere krio, hori <laughs> da. Eta bere, eta kompainia. Anondoren ja, bueno, izteko, ba, gaukordu bitan, ba, kemaz da? Betare, ba, lagoetan margarren armarkadan, ba, bueno, e, iru diska kareatu zutenak. Eta, orain, uste, ari dira prestatzen baita ere diska bat berria Eta, bueno, hori, izango da, isteko bueno, dagoen taldea. Eta, kemaz da? eta bueno, nek uste, formato, bueno, da nahiko luzea jendea hor barra bat izango dugu ba nahi duenak, e, bueno, baimentza estarria ez lehortzeko ba, or, e, izango dugu barra bat kalimotxo eta garagardoa, besterik ez jarriko, komplikazio hori gabe nahi duena zer bai ez urenia, tabernetara jundadilla, eta ta listo eta prezioa, sehetuko dugu prezio popularra jartzea, prezio, orain krisi gara de la tabla. ea derela eta ola ea, bintzat, jendea daukan edateko zerbait baina Eta, bueno, hoxe, ez dakit... Ez eh... oso, Eks oso. Gendian imatzen dut horrea hor biltzeko, gainera kaletika nik da, entzuko ne, da... Trez... Gainera, nik ustu gainera gabiltzala pixka ba sorion txu, ez es eskualdean, zeren gaur ere bai itxizai gumezu ba, bueno, azte buronetan ere bai... En... Proizan badago. Proizan badago. Eta horrengo astean ere, bai, o arzo, arzo musikakoa, korreizu esare dutezatuta, baitareu, datorren asteburuan, ez, eh, asteburuan ba. dago konzertu proisan proizan, oh, yeah. bai, eustute mentxedokada, bueno, goren agenda nesango dugu, datorren astean, baitareu, arzo musika, bai, proizan ere, sanpedron, oh, yeah. antrobatu duberaz, bi asteburutan, bi festi potente, bi hiru eta, ostras, ez, eh, aspaldi, e, eh, udazkena, oh, ahi, yeah, eh, eh? <laughs> Ba, xo tamo ez dago eserre, zero dena du. ba. da. Ba, bueno, ba, son doiulen salva kamasazazpi, arratxaldeko seitatik, ba, goizaldeko ordu txikiak arte, Oye. tedinos, korumbar, draken, bidallon, bogivan, areasi odio, eta kemas da dena kere taldeak, eta gurtzen zaitugu, eta bueno, eta jartzen dugu zuen video, esta, korumbar, sodoma, anguantanamo, o anxebertan, a ver, iru pertsona kiko se dute Ah, baina, eh, fresko, freskito, ya. Fresko, eh, fresko, ba... gaur higota, gaur a... ba. goizean higo da, ta... Entzaten un sentzikeko ekesango guinera denengoa, baina non ez. Ja beste bi, kolatu zaizkigu, baina, bueno, irugarren bezala, hor, Youtubeen daukazuen, me imaginatu zuen, web horriane, bai hongo dela, hor... Bai, segurazki gau ontal jarriko dugu, zerenez dugu demorarike man, gaur, entxeatzen en egon gara, proestatzeko larun batekoa, berez, ba, gaur gauean, hasiko gea do Facebook edo MySpace, ne, zea... Ego, bueno, baita ere agertzen ore, ore. Ja, jarriko dugu eta gure web orrian ere bai, ez batera, pues venga, ba jarriko dugu zergatikan, ez. Ba, oh mira, pena berri berria dagoen, ortze pues Venga, hau ba, larum bataren entzuko dosuenaren satitxo a joko duzu, zu, eh, pentsatzen dut. A bestedo du okay, Baina, eh, abesti hau, eh, Samardez ba, bi ahotsekin, haudazu, Mirianen ahotsa ere egongo dala. Eta hemen ez dago. Ez, hoy, ori ori ya, aurrez, aurrez grabatua genuen eta justu hau sartu zan duala seilla bete taldea, Bueno, estreñua izango da larumbatean eta, bueno, abesti zara eta abesti berri bat ere joko dugu. Horrea tu Bueno, hori dena larumbatean, enten en concertoan hemen, sumardian horretan oh, Venga, millaskar gurekin egoteatik Venga, eurre Eta <totra> zer mugida <totra> da, horrea guda, izeneko kantua Hurek kantua derekatu Ez dia xola gure iraganak, etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek Orere eta errenteriako sei gazte espetxeratzeko arriskuan daude. Panden urtean epaituak izan eta gero, sei urte inguruko hartzea zigorrez harrizieten epaiek. Gazte erakunde independentista bateko kireak izateagatik. Diskutso zaharrak atzean utzi eta aurrera begirako apostu ausartak egiteko unea heldu da. Jarduera politiko guztiek legezkoan berdutelako izan. Dei egiten diogu Euskal Herriko jendarte eta eragileei, pertsona bakan eta taldeei. Zeuren eteko atea zabal dezaten, gazte hauek espetxeratutako izan ez daitezke. Gure txeko atea zabalik dute kampaina abian da. Eman txasun txikimendua atxikimendua. Horetakoga.info marra atxikimendua. Gidoia eman. Edo oarsongazdebat.ez.blogspot.com Ez nautek no, gure hitzak ukatu. Etoik izunua eskaitan Hteak, platerak, utxik, usten digu. Hteak, platerak, utxik, El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos... -ta aurkako, barago aldia, desobediente. Ayuno desobediente contra el TAP. El TAP nos deja el plato vacío. Hteak, platerak, utxik, usten digu. Azarok, amarretik, amaz aspira, bizkaian. Bizkaian, bizkaian... Azaroak 17tik desobediente contra el no es, TAP. ¿Por qué? El TAP nos deja el plato vacío. nos deja el plato nos deja el plato vacío. nos el plato vacío. El nos deja el plato vacío. El nos Torreren azaroaren hogeita lauan. Zizur Nagusian Nafarroa? Zorging gaua.deratzigarren edizioa. Esparru gaztetxean. Amaiketako veganoa, itzaldia, baki autogestionatua folk kontzertua de eta batuka da. Eta frontoian? Distri Azoka. Eta saspietan con Chertuac El Conde Rata San Blas posee Siete balas Criatura Atrincherados Brutus Docters Videvacarra Eta pilindrajos vai <tose> aurten Durangoko hairuarren asoka alternatiboa. Del 5 al 9 de diciembre. Distris, liburuak, diskak, fanzin, italdiak, tailerrak, antxerkia, kontzertuak i comedores Punto de informazio zapuexe gaztetxea. Gure maila asokaezkomerttzela bildua gmail.com. Habenduar en vostetic be Un punto de encuentro de debate de difusión. Informativo AC. Sintilik irratia Aotzak Zabaltzen